Ми обоє до щастя були не готові, пережили чимало душевних мук, та образ було більше, аніж любові, а любові менше, аніж розлук».